Nya ord Gång Gången Gånger Om dagen Varje dag I veckan Varje vecka Lov Lovet Lov Om året Varje år Vinterlov Vinterlovet Vinterlov Sommarlov Sommarlovet Sommarlov. Om dygnet. Varje dygn. Klipper. Klippte. Klippt. Hår. Håret. Hår. Utomlands. Åker utomlands. Semester. Semestern. Semestrar. På semester. Smutsig. Smutsigt smutsiga trasig trasigt trasiga behöver behövde behövt affär affären affärer går in i en affär sort sorten sorter rutig rutigt rutiga randig Randigt, randiga, prickig, prickigt, prickiga, bred, brett, breda, smal, smalt, smala, båda, lagom, vilken, vilket, vilka, väljer, valde, valt. Stad, staden, städer, land, landet, länder, nyhet, nyheten, nyheter, dagens nyheter, DN IKA Stockholm.